король. Образ сонця переплітається з образом весни, також і в образі короля. Власне, король одна із нас сонця. Всі веснянки зверталися насамперед до нього, адже без сонця весни не буває, і вона настає тоді, коли тане сніг, коли вода йде. То щоб викликати весну, треба викликати сонце. Ставши колом, зверталися до нього. Короли, короли, чом не йдеш? Король йде, земля гуде. Тобто вода йде, крига, струмки течуть із сталого снігу, аж земля гуде. Власне, те саме відбувалося і зі сходом сонця. Все тріпоче, птаство вчиняє гала, земля пробуджується, гуде, вітаючи свого короля. А короля нема вдома, королиха сама вдома, король йде, земля гуде, відчиняй ворота, не жалій живота, Король тобто сонця ще нема, земля сама, і ось воно йде, проситься навой воювати, просить відчинити ворота, прокладає мости попут грязю, тобто стежички. Веснянки ці мають войовничий настрій, бо відображають боротьбу сонця з тьмою і холодом. Також сонце як чоловік, король завойовує землю, жінку, подібно до того, як князь завоював собі наречену. Одночасно відображається його будівниче, світотворче начало, а ми мости помостимо. Прихід сонця і весни зображується такими рухами. Коло проходить через ворота, які відкривають по черзі усі учасники танку. В цьому заховані уявлення про те, що космос, вирій, подібно як княжий двір, або місто має ворота. Воротар В ту епоху, коли вже будували міста, княжі двори, увесь небесний світ і земний також уявлявся в образі двору, терему. Тож вирій, відповідно, має четверо воріт, які відчиняються чотири рази на рік, випускаючи весну, літу. Ключі от вирію – вдаш Бога, В'ярила або у когось із птахів, ворони, жайворонка, зозулі, які зачиняють зиму і випускають літо і красне сонечко. Ті ж самі ворота відчиняються щоранку, випускають на небо сонце, а ввечері замикаються і ховають його. На Звенигородщині, наприклад, пастушки в полі викликали сонце такою піснею. Вони посідають рядочком до того місця, де має сонце сходити, і співають «Вийди, вийди, сонечко, на попове полечко, там піп косить, Бога просить, а я бідна сирота, відчиняйтесь ворота». Коли сонце покажеться, то вони сильно радіють, бігають, граються, приспівують «Очинились ворота, випросила сирота». У багатьох веснянках схід сонця імітується так. Двоє роблять руками ворота, які замкнені на початку гри. Гурт просить відчинити ворота, обіцяючи в дар золоте горняточко, крайнє дитяточко, червоне яблучко і тому подібне – символи сонця. Воротар відповідає, що нема пана вдома, поїхав ключі купувати, замки замикати – а ми ключі заберем і всі замки розімкнем, відспівує гурт і біжить крізь ворота. Таким чином розмикання замків відбувається немов насильно, без згоди воротаря, володаря, пана, короля, так само, як неминуче, не знаючи перешкод, сходить сонце і приходить весна. На Рівненщині нам пощастило записати веснянку, в якій картина «Сходу сонця» Відображена в прекрасних символічних образах. Володар, Володаренку, Прочиняй нам воротечка, О, хто з-за ворот хліче. Князьове дитя їде, А на чом да воно сидить? На золотом кріселечку, О, що ж воно п'є їсть? П'є мед солоденький, Їсть хліб пшениченький, О, що нам за дар дасте? Червоне яблучко, а на чом да положите, на золотій тареличці, оячим да покраїте серебряним ножиком? Тут князє дитя, червоне яблучко, символи сонця, золоте кріселечко, золота тарілочка уособлюють золотисте небо.